Napi hét siling három perni zsoldomból, amiből még lejön a feleségem és a gyermekem eltartásának összege, akkor sem tudtam volna nagy életet élni, ha akarok. De egyik este Windsorban úgy döntöttem, hogy kirúgok a hámból, és iszom egy sört. Amikor benyomtam a kocsma egy férfit pillantottam meg elsőnek a bárpult sarkánál, egy kis a széke alatt. Egy ilyen kis jószág látványa azonnal visszarepített régi életembe, és szinte hallottam George Wilkes, a kikiáltó hangját a Daroby Drovers Arms-ban. Szerintem ez a legjobb papterrier, akit valaha is láttam. Lehajolt a bárpultnál, és megveregette Teó Borzas fejét, aki a gazdája széke alatt hevert. Belegondoltam, hogy ez a papterrier nem is olyan rossz elnevezés. Teó apró volt, majdnem tiszta fehér, bár néhány fekete sávval az oldalán, és az orrán egy szőrpamatsal, ami tagadhatatlanul bájossá, nem, még inkább rejtélyessé tette. Mélyen egyetértettem azzal a skót kollégával, aki amikor egy hölgy mindenáron a véleményét akarta hallani a kutyája fajtájáról és vérvonaláról, végül így felelt. Asszonyom, azt hiszem, a törpe kutya besorolási illene rá a legjobban. Ugyanezen az alapon Teó törpe fehér kutyának lehetne nevezni, de Yorkshire-ben jobban értenék a pápterier minősítést. Paul Catterall, a gazdája, lenézett rá a magas bárszékről. – Hallod, amit mondanak róla, öreg fiú! – mormolta egykedvűen, és az ismerős hangot hallva a kis állatfürgén felpattant a helyéről, és hevesen csóválta a farkát. Teó életének tekintélyes részét töltötte a ma négy fém láb között, amelyik a gazdája székét tartotta. És én gyakran gondoltam úgy, hogy ez mindkettejük részéről elvesztegetett idő. Én is sokszor vittem magammal a kocsmába a saját kutyámat szemet, ahol ő is lekoporodott a széken mellé, de míg ez nálam alkalmi látogatás volt, legfeljebb hetente egyszer vagy kétszer, addig Paul kaktusz-el esetében szigorú rituálé. Minden este nyolckor ott ült a Drawer's Arms Bar pultjának végében, előtt a pintes korsó, szájában a kis körbe pipa. Egy maga magafajta fiatalembernek, a harmincas éveinek végén járó aglegény volt, az ő képzettségével és intelligenciájával elég üresnek tűnt ez az életmód. Amikor odaléptem a pulthoz, megszólított. – Hello, Jim! – A meg egy itt arra! – Ó, ez nagyon kedves magától, Paul! – válaszoltam. Meginnék egy sört. Remek. Festelen udvariassággal fordult a csapos lányhoz. Megengedi hozzá a varja majra. Iszogattunk a sörünket, és beszélgettünk. Ezúttal a Bramtoni zenei fesztivál volt a téma, amiről áttértünk általában a zenére. Mint minden más tárgyban, ami szóba került közöttünk, ebben is nagy jártasságot árult el. Tehát nem túlzott a rajunk bakhért? Érdeklődött könnyedén. Nem, nem igazán. Van, amit szeretek tőlem, de jobban kedvelem az érzelmesebb zenéket. Elgárt, Beethoven, Mozartot, meg Csajkovszkit. Gondolom maguk, szakértők, őt eléggé lenézik. Vállat vont, megszívta a pipáját és fél szemöldökét felvonva, bágyat mosolyjal nézett rám. Gyakran reagált így, és nekem az volt az érzésem, hogy monoklit kellene viselnie de nem kezdett el áradozni Bachról, noha úgy vettem ki, hogy ő a kedvenc zene szerzője. Soha sem árult el lelkesedést semmi iránt, és furcsa arckifejezéssel hallgatta az én ömlengésemet elgár hegedű versenyéről. Paul Catterall délangliából származott, de a hellbelliek ezt már rég megbocsájtották neki, mert szívélyes volt és szórakoztató. Mindig kéz bárkit meghívni egy itarra a Drawers sarkába. Számomra abban rejlett a vonzereje, hogy annyira angol volt. Könnyed és fesztelem. Soha sem jött izgalomba, mindig udvarias volt és mélységesen tartózkodó. Ha már itt van Jim, mondta, nem tenné meg, hogy megnézi Teó lábát? Dehogy nem. Az állatorvos egyik foglalkozási ártalma, hogy bárhol jelenik meg a társaságban, biztosra veheti, hogy tanácsokat kell adnia és tüneteket meghallgatnia. Emeljük föl. Ugolj ide, öreg fiú! Póla térdére ütött, a kiskutya fölugrott, megült a gazdája ölébe és örömtől ragyogó szemmel tekintett rá. Én meg csak arra tudtam gondolni, amire oly gyakran, hogy Teónak filmekbe kéne szerepelnie. Tökéletes kutyasztár volt azzal a mókás szörmepamatsal a nevetőképén. Az emberek szerte a világon jó pénzt fizetnének, hogy egy ilyen kutyát lássanak a moziba. Jól van, Teó! Mondtam, és átvettem a gazdájától. Mi a gond? Pól a jobb melső lába felé bőködt a pipájával. Azott, Az utóbbi napokban kicsit sámtít rá. Értem. A hátára fordítottam a kis jószágot, aztán felnevettem. Oh, ó, csak letört az egyik körme, és lelóg az a kis darab. Beakadhatott valami kőbe. Hm, várj egy kicsit. Zsebemben nyúltam az ollóért, amit mindig magamnál hordtam. Egy gyors mozdulat, és már meg is voltunk. Ennyi az egész, kérdezte Pól. Igen. Gúnyosan felvonta a szemöldökét, és Teóra nézett. Hát, ezért kellett hűhó csapnat, a hűhó csapnod, buta öreg kutya. Patintott az ujjával. Vissza a helyedre. A kis állat engedelmesen leszökkent a szőnyegre, és eltűnt a szék alatti menedékébe. És abban a pillanatban megvilágosodott előttem Pól jelleme. A sokat csodált és irigyelt vonzerejének a titka. Hogy igazából semmit nem vesz komolyan. Természetesen szerette a kutyáját, mindenhová magával vitte, rendszeresen megfuttatta a folyónál, de nyoma se volt benne annak a szorongásnak, annak a már-már kétségbe esett aggodalomnak, amelyet oly sokszor láttam az ügyfeleim szemébe, amikor a legártalmatlanabb probléma miatt mutatták meg nekem a kedvencüket. Ők nagyon is komolyan vették a dolgot. És maga is így voltam ezzel, ha a saját állataimról volt szó. Pónak persze igaza volt, mennyivel könnyebb és kellemesebb így élni. Az aggodalom sebezhetővé tesz minket, míg ő gondtalanul élte világát. Ez a vonzó könnyedség, a festele jómodor, az avartalanság mindez abból eredt, hogy valójában semmi nem érintette meg túl mélyen. A jelleméről alkotott gyors fénykép ellenére változatlanul irigyeltem őt. Rajtam nagyon is könnyen eluralkodnak az érzéseim. Jól lehet olyannak lenni, mint Paul. És minél többet gondolkodtam rajta, annál inkább összeállt a kép. Soha sem vette a fáradtságot, hogy feleséget keressen magának. Még Bach is beleillett a formába azzal a matematikai zenéjével. – Azt hiszem, inni kell még egyet erre a fontos műtétre, Jim! – villantotta rám tartózkodó mosolyát. – Vagy Jim magasabb honoráriumra gondolt. Elnevettem magam. Már olyan lehetnék, mint ő. Mindannyian mások vagyunk, és ennek megfelelően viselkedünk, de a második poharamba bámulva megint csak az ő gondtalan élete járt a fejemben. Jó állása volt a Bramtoni kormány hivatalnál, nem voltak családi kötelezettségei, és minden este itt a sört ugyanezen a széken a kutyájával a lábánál. Nem volt az égvilágon semmi gondja hogy is hozzátartozott a Robi világához. Része volt valaminek, amit szerettem, és mivel mindig gyűlöltem a változást, bizonyos értelemben megnyugtató volt tudni, hogy bármelyik este megyek is be a Drawer's Armsba, ott fogom találni Paul Cutterallt a sarokba, és Teó szőrös képe fog kikandikálni a széke alól. Pontosan ezért kukkantottam be egyik este, nem sokkal zárás előtt. Lehet, hogy bélférge van? A rájellemző módon, mint egy mellékesen vetette fel a kérdést. Nem tudom, Pól, miből gondolja? Megszívta a pipáját. Ó, csak mint a kicsit fogyott volna mostanában. Ide, Teó! A kiskutya felugrott a gazda térdére, vidáman, mint mindig, és amikor megfogtam és az zölembe tettem, megnyalta a kezemet. De én is láttam, hogy kiállnak a bordái. Hm -h -h, valóban, mondtam. Talán tényleg fogyott valamicskét. Látott férget a székletében? Azt éppen nem. És kis fehér pálcikákat a hátsója körül? Nem, Jim, rázta meg a fejét mosolyogva, de annyira nem is figyeltem, öreg fiú. Oké, okay, mondtam, azért féregtelenítsük a biztonság kedvéért. Hónap este hozok neki pár tablettát. Itt lesznek? Felszaladt a szemöldöke. Azt hiszem, ez több, mint valószínű. Teó megkapta a féreg aztán az ezt követő hetekbe túl elfoglalt voltam ahhoz, hogy benézek a Droversbe. Legközelebbi látogatásom egy szombat estére esett, és sikerült belecsöppenem a sportklub báljának kellős közepébe. A táncteremből ritmikus dübörgés hallatszott, A és zsúfolásig megtelt. A szegény dominósok egy sarokba szorogtak, a smokingos férfiak és esti ruhás hölgyek gyűrűjébe. A zajban és melegben elverekedtem magam a bárpultig, és az járt a fejembe, hogy alig lehet ráismerni erre a máskor csöndes helyre. De egy valami nem változott. Paul Caturon most is ott ült a széken, a pult sarkában. Mellé és láttam, hogy a megszokott kvídzakóját viseli. Maga nem táncol, Paul. Félig lehunyt szemmel rassan megrázta a fejét, és rám mosolygott görbe pipája felett. Nem nekem való öreg fiú mormolta. Túl fárasztó. Amikor lepillantottam, láttam, hogy más is van, ami nem változott. Ott ült Teó, és megpróbálta behúzni az orrát a kaszáló lábak elől. Most én rendeltem két sört, és megpróbáltunk beszélgetni, de nehéz volt túl kiabálnunk a bábeli zűrzavart. Karok nyúltak be közöttünk a pult felé, vörös képek nyomakodtak felénk, üdvözlő szavakat ordítva, inkább csak bámészkodással töltöttük az időt. Aztán Pól közelebb hajót és egyenesen a fülembe beszélt. Beadtam Teónak azokat a tablettákat, de még jobban lefogyott. Tényleg? üvöltöttem vissza. Ez szokatlan? Igen, esetleg nem nézné meg. Bólintottam, mire ő pattintott az ujjával, és a kiskutya abba a pillanatban a térdére szökkent. Átvettem az ülembe, és azonnal észleltem, hogy mennyivel könnyebb lett. Igaza van, tényleg továbbfogyott. A tirdemen egyensúlyozva a kutyát, lehúztam az egyik szemhéját, és láttam, hogy halvány a kötőhártyája. Ismét elővöltöttem magam. Vérszegény! tapogattam a fejét, és az álla alatt felfedeztem a jócskán megnagyobbodott nyirokmirigyeket. Ez különös volt. Lehet, hogy szájöreg vagy torokgyulladása van. Kétségbe esettem néztem körül, és hevesen kívántam, bárcsak Pól nem mindig a kocsmába konzultálna velem a kutyájáról. Szerettem volna megvizsgálni az állatot, de nem rakhattam fel a bárpultra a poharak közé. Próbáltam jobb fogást találni rajta, hogy belenézhessek a torkába, amikor a melső lábai mögé tévett a kezem, és amikor megérintettem a hónajmirigyet, egyszerre elállt a szívverésem. Az is meg volt duzzadva. Kitapogattam a lágyékot, és az ottani mirigy is tojás nagyságúra nőtt. Vadul tapogatóztam tovább, és azt kellett tapasztalnom, hogy valamennyi nyirok mirigye többszöröse volt a normális méretnek. Hodginkor. Néhány pillanatig nem is érzékeltem a kiabálást és a nevetést, a zene harsányzaját. Aztán Póra néztem, aki a pipájából pöfékelve hűvös nyugalommal nézett vissza rám. Hogyan mondjam meg neki ebbe a környezetbe? Azt kérdezné, hogy mi ez a hardginkor, és akkor el kéne magyaráznom, hogy nyirokrák, azaz halálos betegség. Vágtattak a gondolataim, miközben simogattam a kócos fejet, és Teó felén fordított a mókás kis képét. Emberek tölekedtek mögöttünk, kezek nyúltak át a dzsines és viszkis poharakért, söröket emeltek fel az orrom előtt, egy kövér ember a nyakam köré fonta a karját. Közelebb hajoltam. Paul! – Igen, Jim. – Elhozná, elhozná Teót holnap délelőtt a rendelőmbe? Vasárnap tíz óra a tájban? Egy pillanatra fölfelé rándult a szemöldök, majd bólintott. – Rendben, öreg fiú! Nem vesződtem azzal, hogy kiígyam az italomat. Az ajtó felé nyomakodtam, és a tömeg összezárult körülöttem. Visszanéztem. Épp akkor tűnt el a kiskutya farka a szék alatt. Másnap korán reggel ébredtem, már hajnali hatkor hánykolódni kezdtem az ágyban, aztán csak bámultam a plafont. Még azután is, hogy fölkeltem és bevittem Helennek a teját, végtelennek tűnt a várakozás, amíg el nem jött a retteget pillanat, amikor ott álltam a rendelőbe, Póllal szemben, közöttünk az asztalon Teó. Egyenesen megmondtam neki, nem tudtam jobbat kitalálni. Mit sem változott az arcki fejezése, de kivette a pipát a szájából. Erősen rám nézett majd a kutyára, és megint vissza rám. Ó, mondta végül. Értem. Nem mondtam rá semmit. Ő pedig lassan végigfuttatta a kezét a kis állat hátán. Egészen biztos benne, Jim. Tökéletesen, és szörnyen sajnálom. Nem gyógyítható. Többféle enyhítőszer is van, de én nem tapasztaltam, hogy bármelyik is segített volna. A végeredmény mindig ugyanaz. Igen. Bólintott lassan. De nem látszik annyira betegnek. Mi történik, ha nem teszünk semmit? Pár másodpercig hallgattam. Nos, Paul, a belső mirigyek megnövekedése többféle következménnyel jár. Ödéma, azaz hasvízkor alakul ki a hasüregben. Tulajdonképpen már most is mutatkozik rajta a pók hasuság. Igen, most, hogy mondja, én is látom. És még, de ahogy a nyírokmirigyek egyre nagyobbak lesznek, fulladozni fog. Ezt már észrevettem. Elég egy rövid séta és már liheg. És egyre soványabb és leromlottabb lesz. Póla cipőjét bámulta egy ideig, aztán megint rám a tekintetét. Tehát az a lényeg, hogy szörnyen fogja érezni magát a hátralévő életében, Nyelt egyet. És mennyi ideje van még? Néhány hete. Ez változó. Talán három hónapja. Nos, Jim. Hátra simította a haját. Én ezt nem hagyhatom. Én felelek érte. El kell altatnia még mielőtt igazi fájdalmai lesznek. Egyet ért velem? Igen, Paul. Ez a leghumánusabb megoldás. Megcsinálná most rögtön, amint kiteszem a lábam az ajtón? Igen, válaszoltam, és megígérem, hogy semmit sem fog érezni. Furcsán eltökélt arckifejezés jelent meg az arcám. Visszatette a pipáját a szájába, de kicsúszott, így inkább eltette a zsebébe. Majd odahajolt és megveregette a kutya fejét. Az állat feléje fordította mókás képét a szőrpamatsal az órá, és néhány másodpercig csak nézték egymást. Viszlát öreg fiú. Motyogta Pól aztán, és gyorsan kiment a szobából. Betartottam az ígéretemet. Jó fiú, jó öreg Teó. Mormoltam, és újra meg újra megsimogattam a fejét meg a füleit, míg a kis állat békésen el nem aludt. Ugyanúgy gyűlöltem ezt, mint bármelyik állatorvos. De mindig megnyugvás jelentett az a tudat, hogy ezek a menthetetlen állatok egy baráti hangot hallanak, és egy simogató kezet éreznek utoljára. Talán szentimentális vagyok, nem úgy, mint Paul. Ő gyakorlatiasan és tökéletesen racionálisan cselekedett. Képes volt a legokosabb lépést választani, mert nem hagyta, hogy úrrá legyenek rajta az érzelmek. Később a vasárnapi ebéd közben, amelyet most nem tudtam úgy élvezni, ahogy szoktam, elmondtam Helennek Teó esetét. Mondanom kellett valamit, mert pompás sültet alkotott a gázkarikán, ami az egyetlen főzési lehetőségünk volt, én pedig nem méltányoltam eléggé a tehetségét. Ültünk az asztalnál, és én lenéztem rá. Most nekem jutott a magas szék. Tudod, Helen? Kezdtem. Nagy leckét kaptam ma abból, ahogy Pól viselkedett. Én az ő helyébe bizonytalankodtam volna, megpróbáltam volna elodázni az elkerülhetetlent. Helen gondolkozott egy pillanatig. Hát, nagyon sokan ugyanezt tették volna. Igen, de ő nem ezt tette. Leraktam a kést és a villát, és csak bámultam a falat. Felnőtt módra viselkedett. Úgy gondolom, hogy Pól egyike azoknak a személyiségeknek, akikről annyit olvastunk. Kiegyensúlyozott, tökéletesen adekvált. Elég, Jim, folytasd az ebédet. Tudom, hogy szomorú dolog, de meg kellett tenni, és most nem szabad vádolnod magad. Pól az Pól, te pedig te vagy. Visszatértem az ételemhez, de nem tudtam elnyomni magamba az alkalmatlanság elhatalmosodó érzését. Aztán oldalra pillantottam, és láttam, hogy a feleségem mosolyog rajtam. Hirtelen megnyugodtam. Úgy tűnt, legalább ő cseppet sem bánja, hogy ilyen vagyok. Ez volt vasárnap. Kett délelőtt pedig egy adag szemölcsító folyadékot adtam át Szent gazdának, aki néhány tejelő tehenet tartott az állomás mellett. – Kellnye ezzel a tőgyét reggel és este, fejés után – mondtam. Azt fogja tapasztalni, hogy egy-két hét múlva leesnek a szemölcsök. Köszönöm. Átadott egy félkoronást, amit betettem az asztal fióba, miközben megjegyezte. Szomorú dolog az, ami polkátürellel történt, nem igaz? Mire gondol? Azt hitte hallott róla, mondta. Meghalt. Meghalt? Bámultam rá ostobán. Hogy? Hogyhogy? Ma reggel találtak rá, végzett magával. Két kézzel támaszkodtam az asztalra. Úgy érti, úgy érti, hogy öngyilkos lett? Ja, azt mondják. Bevett egy csomó gyógyszert. Az egész város erről beszél. Azon kaptam magam, hogy meredtem bámulom a naplóba a hívások listáját, anélkül, hogy látnám őket, és mintha nagyon messziről hallanám a farmer hangját. Mondhatom, szomorú eset. Jó gyerek volt, amennyire én tudom, mindenki kedvelte. Még aznap pól lakása felé vitt az utam, és a kapuba megpillantottam a szállás nőjét, Mrs. Clayton-t. Megálltam és kiszálltam a kocsiból. Mrs. Clayton? mondtam. Egyszerűen nem tudom elhinni. Én sem, doktor úr, ez szörnyű. Sápat volt az arca, és a szeme vörösre sírva. Hat éve lakott nálam, olyan volt, mintha a fiam lenne. De hát miért? Mert Elveszítette a kutyáját, nem bírta elviselni. Elborított a kétségbeesés hulláma. Mrs. Clayton a karomra tette a kezét. Ne így fogja fel, doktor úr, nem a maga hibája volt. Paul mindent elmondott nekem, senki nem tudta volna megmenteni Teót. Az emberek is belehalnak egy ilyenbe, nem hogy a kutyák. Tompán bólintottam, és ő folytatta. De elmondok magának bizalmasan valamit, doktor úr. Paul nem bírt annyit elviselni, mint maga vagy én. Ilyen volt az alkata. Tudja, depresszióban szenvedett. Depresszióban? Paul? Igen, évek óta kezelték már vele, és rendszeresen gyógyszereket szedett. Bátran viselte a dolgot, de évek óta idegrendszeri problémákkal küzdött. Idegrendszeri problémák? Hámomban sem gondoltam volna. Nem, senki sem gondolta volna, pedig ez volt az igazság. Boldogtalan gyerekkora volt, ahogy kivettem. Talán azért szerette annyira a kutyáját. Túlságosan is ragaszkodott hozzá. Claytoni elővett egy összegyőzsebkendőt és kifújta az orrát. Hát, ahogy mondtam, nehéz élete volt szegény fiúnak, de hősiesen viselte. Nem igen volt már mit mondani. Kihajtottam a városból, és a békés, zöld hegyek éles kontrasztot mutattak mindazzal, ami feldújja az emberi lelket. Ennyit az emberismeretemről. Nem is tévedhettem volna nagyobbat, de Paul annyira bátran viselte a maga titkos harcát, hogy mindenkit megtévesztett vele. Eltűnődtem azon a leckét, amelyet tévhitem szerint feladott nekem, pedig valójában egy másik leckét kaptam, amelyet azóta sem felejtettem el. Számtalan olyan ember van, mint Pól, aki nem az, akinek látszik.